بسم الله الرحمن الرحیم منګ به پته یې سیرو مصطلح حدیث کی چکم باب رابع دے سلورم باب دے پي کې دو فصل دي یو فصل لطائف الاسناد اګه منګ اوېلي چې پي کې بیا ځان لا اوو عنواناتو او اوو انواعو لکه سند نازل سند عالی مسلسل سابق لاحق روایت الاکابر عن الاصاغر روایت الابناء عن الآبا روایت الابناء عن الآبا دویم فصل پای پا کی معرفت روات پرویانو کی پسند کی دٹول نہ اولہ طبقا دا, دا صحابه کرامو تبقه دا دا پیغمبرنا لنبانی حاملین لنبانی اوریدون کی دا صحابه کرام دی دا غیباره کی منگوه لی دویم منگ معرفت و تابعینوه لی چه دا صحابه اون اخس کا انکی تابعین دی نن منګه درمه استلحه کوو په د دویم فصل کې. چه کم معرفت رواد تی درم فصل نمده معرفت الاخوه والاخوهات معرفت درونو او د دو چه پیو یو طبقه کی سمر خلق دی چې محدیسین و داغی نشاندهی کرده دا چه دا پدی یو طبقه کی دا فلانکه فلانکه دا رونه دی او دارنگی پدی رواتو کی بازی زنانا آغا هم راغلی دی چه آغا دا آغا محدثینو دا ای خوین دیوی یعنی پدی که جسنگا کردار آغا د ناری نو دی دارنگی د دا زنانا و هم دی نور معرفة الاخوه والاخوات قطوتئه توتئه تمهيد توي هذا العلم لا دي مثالون خبره نهايه واضحه چې درو خوندو د معرفت نمراد سم مراد دې هذا العلم د دې دا سې خاص تعریف د وکړې نه ده ځکه چې د دې سې خاص تعریف غوړيګم نه بد دې سره د مثالونو نه د دې اصطلاح دا غي په وضاحت باندې سړې پويږي هاذ العلم دا, دا چې کم علم دې د د رونو او د معرفت په یو طبقه کې دا نوع عاد علم چې دا هو احد معارف اهل الحديث د اهل الحديث نه مراد محدثین دي د معارف نه مراد علوم دي هذا العلم هو احد معارف اهل الحديث دا علم د محدثین د علومه او علم دي یعنی دا علم هما د محدثینو د علومو هغه علم دي چې الکې علوم چې اشاره د معرفتا خ هغه علوم اعتنوا بها چې اهتمام کړي دي د محدثینو په دغه علوم باندې انې محدثینو چې بکمو علوم اهتمام کړي دي دا غي د پارا غي لیکل کړي دي او دا غي د محنت کړي دي نو دا علم همو دا آغا علومونا چه دا کم دا پارا محدثینو احتمام کڑے دے او دا غید پارے چان بین کڑے دے او دا غید پارے تالاش کڑے دے او باقیدت تصانیفی پائی که زان لہ زان لہ کڑی دی نو دا علم همو دا آغا علومونا یو علم دی و افردوها بالتصنیفی خوا او محدثینو زان لہ تصنیفات کڑی دی پد علم کی وافرضوها بالتصنيف اووزان ل تصنیفات کڑی دی پد علم کی محدثینو یعنی چې په یو علم باندې محدثین ځانل کتابونه لیکي او خاص پدې نوع او پدې علم باندې لیکي دا مطلب دا یو اهم علم دی و او اغا علم کمیو ده و هوا معرفت الاخوت والاخوات او اغا علم ده درونو دخویندو ده رونو خویند ده, ده چا مراد یعنی من روات در راویانو منر روات در راویانو نا فی کل طبقه تن پا هر طبقه کی ده صحابو پا طبقه کی سمر راویان دی جا خپل منس ک رونو خویند دی د تابعینو پا طبقه کی سمر راویان دی چیغا پا خپل منس کی رونخوین دی دی حقیقی و افرادو هادا نوعی بالبحثی والتسنیفی او پا دی نوعی کی زان لا افراد یعنی زان مستقل بحث کول والتسنیفی تسنیف او تسنیف کول او زان لی کول یدلو دا دلالت کوي علا مدا اهتمام علماء الحديث بالرواتی مدا اصل کی غایت توئی او اهتمام اهتمام توئی يدل د دلالت کې په نهایت اهتمام بانی په حد درج اهتمام بانی یعنی د دا دا نهایت اهتمام د پاره د لفظ مدا لګیږي یعنی په په حد درج اهتمام د علماء حدیث بانی د محدثین وبانی د رواتی پر بیاونو سره یعنی په دې نو هغه کزان له کول او تصنیف کول دا دلالت کې په نهایت اهتمام د محدثین وبانی د رواتی چغي اهتمام کړي دی سپس د راویانو پراوندول وبانی چې په دې طبقه کې کم کم راویان په خپل منځ کې روان دي د رواتی پر اړویان باندې غی اهتمام کړي او معرفت انسابهم او دا غراویان د غیب نسب باندې غی نصب بانی اغی معرفت کړي دي چې دا راوی د کم نسب سره تعلق ساتي دارین یو اخوتهم او دا غی درونو په معرفت باندې غی اهتمام کړي دي و غیر ذلک او د دې نه علاوہ دا غید خویندو دا غید په معرفت باندې غی اهتمام کړي دے کما سیاتی من الانواع بعده دا روان چې کوم انواع دي دا ټول همدې سره تعلق ساتي چې په دیکی د محدثین و غ اهتمام غ مراد دے فایده د علم صدا معرفت الاخوهت والاخوات د دې فوایدونه یو فایده خوراته وایا ومن فوائده او ددي د فوائدونه یو फायदा هغه واورا نورې فائدې هم شتدي او صرف لګدای یو फायदा دا واورا قال لا يظن اېو فائدہ د دې د عددي علم چې ګومان او نکړې شي خیال او انکړې شي من په اغه چا باندې لیس به اخین چې هغه رور نه دی ګومان او نکړېشي په حقيقي رور باندې اخن د سګومان په اونکړېشي د حقيقي رور یعنی د یو دو راویان په خپل منس کې نومبم شریکی د پلار نومبم یو شانی د یو نومبم مثلا محمدي د پلار نومب عبد الله نو چی اوسړې دبدې دوانو نمونه باني د یو راوي او یا د یو نمبم مثلا محمدی ده بلبا احمدی او د پلار نمونه به داغی مشترکی. لگه دلتی مثال ورکڑه ده عبدالله ابن دینار او عمر ابن دینار نو ته ده اونوه چیره ابن دینار دوانا چونکه دوانا د دینار بچی دی نو عمر او عبدالله بخبل منز که رونه دي نو چې ګمان او خیال او نکڑه شی پا چا باندې چه اغا ندی حقیقی رونه آخرن پاغېګمان د ده خیرو رونو او نهکی شي په کم وختې به دا غمان راضزی د خیال رازی عند اشتراقی في اسم الاب وخت د د ش دلو کې په وخت د یو شان کېیدلو کې د پلار په نوم کې چې د پلار نمونه د دواړو مشترک دي نو داسې نه چې تداوی د دواړه برونئ مطلب دا د هغه به بلکو ځان له مستقل دوهراوییان وي د رینو مونای کېږي ځان له مستقل درې راویانی او د سره پای کې د غي منس کې ادرو نه خويند او لريشته نه او ډیر بداسي چې هغه په خپل منس کې حقيقي رونه مطلب دا دی چې تمیز شي چې څوک خپل منس کې حقيقي رونه دی او څوک په خپل منس کې حقيقي رونه اغه ندی چې خل تران شي در چې تکل هر کل راویان ته اون پې د راویان او معرفت ته ته ونشي د یاد ساته د روایت د صحت او د دا ضعف دارومدار دا پراوی باندې دي نو چې ته یو راوی اون پیجني چې دا سوخ دي نو ته په هغه باندې حکم څنګه و لګي لکه مثال دې عبد الله دینار او عمر ابن دینار نو فلذي لا يدري نو هغه سره چې هغه نه پوئږي يظن ان غمان کوي انهما اخواني یدا عبد الله ابن دینار او عمر ابن دینار د پل... پلار نمونه یو شاندی زیرا د برونی ما انهما ليس با اخوين سره د دین چه د دوانه رونی حقیقی و ان کان اسم ابيهم واحدا اگر چی نم د پلارا نو د دوانو اغه یو دی د دوانو دینار نم د دی پلار قددی معرفه الاخوه ولا اخوات د دی, دی مثالونه سبی مثال للثنين في الصحابه لقد دو په صحابه طبقه کې د دوو مثال داده چې مثلا دو کسان دی راویان په خپل منځ کې او غرونه دي لکه عمر ابن خطاب او زید بن خطاب دو عمر رضی الله تعالی نو بل رور دي چې اغم صحابي دی او دا غ زید نوم دي عمر عمر او زید ابن الخطاب امار او زید ابن خطاب و صحابه او درې دری رونو خویندو مثال لکا علی جعفر او عاقیل دری وانا دابو دا طالب بچی دي او دری وانا صحابه دي علی رضی الله و تعالی نحو جعفر تیار او دارنگی عاقیل دری وانا رونو دي او صحابه بنو ابی طالب دابو دا طالب بچی دی مثالو لل في فی اتبا تابعین په طب تابعینو کې لاندې د تاببیو مثال روستو ورکی ځکهه چې پای کې هغه د راو اصل کې هغه تعداد لږ دوی اسین سالسه ااربع داسې مثال ورکی دي مثالو ل في فی ادته په طببع تابعغینو کې د سو مثال لکه سہيل دي عبد الله دي محمد دي صالح دي سلور کسان شو بنو ابي صالح دا سلور وانه د ابو صالح بچی دي او سلور وانه په خپر منز کي رون دي مثال الخمس دي في اتباع تابعین په تبع تابعينو کي د پينزو کسانو مثال لکه سفيان كمچي مشهور ابن عينه دي الکه سفيان ابن عينه نور ونهم شته دي چاغم طبعه تابعين دي و غمر او یاندی سفیان دی ادم بن عینه دی عمران ابن عینه دی محمد ابن عینه دی ابراهيم ابن عینه دی دا ټول د عینه بچی دي مثال د شپغو کسانو په تابعینو کې ینه په تابعینو کې مونږ تا د غنو کسانو چې خپل منځ کې روان دي, دي دا غي مثال هغه ملاویږي لکه محمد ابن سیرین کمچی مشاور معبر دے د چا دو خوبونو تعبیرات هغه مشور دی نو هغه هم ابن سیرین و یوه دغه خپل محمد دی محمد ابن سیرین دا مونږ چی د دین په مخکې استلاح کیه مار په تابعین کی کمچی و تابعیات کی منغو ویلې نو یو پای کی سوکو ابو بکر ابن ابي داود وای چې په تابعیات کی افضل حفصه بنت سیرین دا دا حفصه دام د دا سیرین لور دا د دغه مشهور معبر د محمد دا خور دا اغم تعبير ابن سیرین او دام تابعيه دا مثالو لسته د تابعين د شپغو کسانو په تابعينو کې مثال لکه محمد ابن سیرین انس ابن سيرين يحيى ابن سيرين معبد ابن سيرين حفصه همدامغه تابعياتو کې جکمتي رشوه حفظا بنت سیرین او کریما دا دا بلخور دا اغم تابعیه دا اغا بنت سیرین دا طول دا سیرین اولاد دی او شپگوانا اغا تابعین دي او دارنگی راویان هم دي بس آبو کی د اوو کسان مثال مثال لی سب عدف السحابه بس آبو کی دا سی خاندان امتده چی د دا دا او داس راویان همشت دی په دا حدیث پا کتابونو کی بطور راویان رازی چیاغتول د دا یو سڑی اولاد دی او پا خبل منس کی اغا رو نخوین دی دی لگا دلتا نعمان دی نعمان ابن مقرن ماقل ابن مقرن عقیل ابن مقرن, عقیل ابن مقرن سوید دی سنان دی عبدالرحمن دی او عبدالله دی بنو مقرن د ټول د مقررن بچی دی دا نعمان ابن مقررن منگا پا درس کی بیگا یا بل بیگا دا اغا اغا حالات منگا ہوئے لی سی نه نا منگ دا دا چې ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ نحو پا دور کې کلچ پا با کسرا بانی کسرا دا اغا دا لخکر سر جنگ کی دا نو عمر رضی الله تعالی او د ایران د بازی جنگونو د فتوحات د پارا نعمان ابن مقرن د امیر مقرر کډیو نو د کسرا د طرف نه جکله سوال جواب راغی چې تاسو خپل څوک ترجمان راولي گئی نو نعمان ابن مقرن د اغه امیر د لخر چې د مغیره ابن شعبه لګلو او مغیره ابن شعبه اغه د مخالف نو ماینده سرا خبری کردی وی او کننا فی جهد و بلا و نمس الجلد و النوا و نعبد الشجر و دا چې اغا الفاظ رازی مغیره ابن شعبه نو داون دا پا دا روایت کې رازی د بخاری کم چې نعمان ابن مقررن پای کې امیر مقرر ده دا دی اوو کسانو بارکی مصنف وی و ها اولای سبعتو او دا او کسان کلهم صحابهت مهاجرون دا ټول صحابه دی دی یعنی ټول د مکه نه هجرت کړی دی لم یشارکم فی هذه المکرمه احد شریک ندی دوی سره فی هذه المکرمه پدی کرامت کی او پدی عزت کی او پدی فضیلت کی مکرمه پدی فضیلت کی دوی سره شریک ندی احد یوتنهما یعنی دا کرامت الله صرف دی خاندان ل ورکړې دي چې او کسان دی او ټول مهاجر دی او صحابه دی او اغیلال او راویان هم دي او اگر ټول پټولا اغئی په دی کرامت کې اغې شریک دي او بل دوی سارا په کرامت او په دی فضیلت کې لګدا بل خاندان د صحابه او تاریخ تنه ده شامل وقیلا او یو قول په کدا دی چې ان نه هم حضرو غضتل خندې کلله هم چې بشککه دوی حاضر شوي دي غضای خند ته ټول په ټول بانې کې دا ټول غض خند کې هم حاضرو لاند د لم یشاریک بارکی وی لم یوجد ستو اخوت من صحابتې کلهم نموند لکیږي اورونه په صحابو کې ټول پټول مهاجرونه چاغه مهاجر دي ق الا هؤلاء الاخوه السبع مگر صرف د اوو کسان دی د اورونه دي په صحابو کې دا چې هغه حجرتم کړی وي او مهاجر وي نو هغه صرف دی خاندان ته ودي اورونه ته د فضیلت ده حاصل دی دي دی کی چې کوم مشهور تصانیف دی هغه کم یو دي کتاب الاخوه د کتاب الاخوه د مشهور عالم د ابو المطرف ابن فوتس پي ابن فوتس باندې مشهور دي ابن فوتس ال اندلوسي د اسپين سره تعلقو سپین کې د مسلمانانو ډیر بلا وخت حکمراني اغته رښوې ده اتسو کال مسلمانان پاغي حاکمان پاتې شوي دي او نن ال د اسلام هغه رقم نه لګي ده دماغ کې د انوم راغي پتیر په معرفت التابعین کې ابو المطرف ابن فوتیس الاندلوسی کتاب الاخوه مشهور د پرنوم د من المحدثین من الصحابه والتابعين مخکم یو جمله ومن دي من بعضهم من الخلفین پرنوم د دې په بازي خلکو د دې عمرونو ته سړې حیران شي لګ عمر الله ورکړي لیکن پاغل لګ عمر کې الله داغي دا سي برکت چولی چې انسان داغي اغه عمر ته او داغي په ژوند کې اغه برکت تا چې الله به کې چولي یغي ته انسان او پس هيږي لګدا دې خپل نومي عبد الرحمن ابن فتیز ابن محمد ابن عیسی ابن فتیز دا په دو هجری کې د وفات دی حالانکه د پیدا په 348 کې د 52 سال او 402 هجری کې د وفات ته نو مطلب 252 54 سال, سال عمر یې دی سال عمر کې ګدد احوال تاسو ته د تاریخ و کتابونو کې کی هغه وګورئ نو یو یو کتابی لیکل دي او باجي کتابونه 50 جلد دا 50 اجزا قبارل کجزم کې جزم, جزم داسي ورلو کی, کی جلد توي ورلو کی جلد هغه توي نو کم از کم لکه 50 جلد دا کوړه وړه جلدونه هم شي 50 جلد اصل جلد دا یو نیم سل جلد دا د کتابو ندی او ګڼ کتابونه لیکلي لی دي او د د بارک راضی دا کتاب کتاب الاخوه د ابو سلویخ تو اجزاء او سلویخ تو جلدونو کې لی دی. لیکلي دي لکن ډیر کتابونه د مسلمانانو هغه رښویې دي او تاریخ هغه خړلې دي او د اوس په اندلس کې بسپین کې تیر شوی دی او د ټول کتابونه پهتن شته چې هغه بعضې به په ک شاید چې اوسم چرته پراتوي لیکن اکثر کتابونه ل کا هغه مختن نه دي راغلی د د باره کې را ځي په د کم عمر کې کم کتابونه د ځان سره را م کړی نو په دغه علاقه کې د د په زمانه کې تومره کتابونه د د بل چا سره نو و جماع من الكتب ما لم يجمع مثله احد من اهل عصره في الاندلس د جومره کتابونه غره جمع کړيو لیکن نن خلق دي نو د خلقو نه د کتاب سره شوق شتا دا د کتاب دا غستو سره نیري کتاب دراجم کولو سره او دخل کو دغه حال دینو قبل ده کتاب الاخوه پدی فن کی کتاب ده د ابو العباس السراج د ابو العباس لګه تذکره دا صفه نمبر 165 باندې پدی کتاب کی تسیر و مصطلح الحديث کمچه د مكتبه البشره والا چاپ ده د محمود توهان د تذکره صفه نمبر 165 باندې سابق او لاحق کی 1300 ویوا چې بار بخارم د د شخ دی او دا د بخاري شیخ هم دی او بخارم ددننه روایت کوي حالان کې د بخاري نه دی کششر راوي هم دی اومر کې د کشر دی نو لاندې سراج بارهې ح کې و چې سراج ننس بهول عملې سروج دا سراج د تهوللی وئ د د په پهنیکانو کې او د د په مشرانو کې د د غ پیش د ډی پیشوه او یا مثلا غی به د موبتیانې وغیرره یا د مطلب دسیزو یا ډی وي او یا د د بو چې هر یو سیزو نو هغه د عملو وکان من جددي ی من عملوه او د د په اجدادو کې په ننیکانو کې جوابدار کو بدر خاندان ته پورن نسبت کیږي او ددنوم سده ابو العباس محمد ابن اسحاق ابن ابراهيم الثقفي مولاهم محدث ته محدث عصر هې بن سبور پني شاپور کی نشاپور نن په ایران کې د او دي علاقې بلا غړ غړ خلق پیدا کړي دي او دا د خپل زمانې لوی محدث ته روا عنه شيخان بخاری و مسلم آیت او مسلم د ذنیت کئ او د 313 هجری کې د وفات نو پا دے نو په دی فن کې ابو العباس السراجم کتاب لیکلې دے بلې اصطلاح د معرفت المتفق والمفترق معرفت المتفق والمفترق دار روان چې کوم درس دا را روان چې کوم در ور استاصلاات دي یو پای ک مری فتل متفق قول مفتق بل او مختلف دارنګې معرفت المتشابه دا چکم کوم محمل وغیرره دا تقریبا د یو بل سره قریب قریب استاصطلاحات دي او اگر چه فرق پکی دی خو بدی کې بعضې اصطلاحات أغبا خ پدی کې فرق شته په خپل منس کې لیکن بعضې اصطلاحات با پدي سلورو وانو انواع کی أغا مشترک راځي متفق و مفترق دا کمر راویان دی دا اخر راویان دی چینو مونو کی اتفاق ده نمونو کی اتحاد ده یو جهان دی بعض وخت د دې راویانو خپل نمونه د پلار نمونه او د نیکو نمونو پورې د یو شان وی لیکن تبووی چردا یو راوی ده لیکن هغه راویان هغه به مختلفی د دیو جنا لاندې بیا د دی په اهمیت او په فواید کې دا لیکي چې فقط زلقا به الجهل به غیر واحد من اکابر العلماء لیل علماء د دې د جهل د وجنا چې اغي راویان اغا بای کې فرق اونکړی شی او د دې د وجه نه خوې د لی دی او کې ما سره هم د باج له لې علماء او داغي مثالونه اغهشته دي انما چې د علماء کوم کتابونه اغه کتلې دي او به ما خپل تالاش کړي دي نو یو راوی د دو راویان په خپل منس کې اغه نومونه اغه یو شان وی زچی داغي مثلا لټو کوم تالا شو کوم نو اغه یو راوي وي زماده تحقیق مطابق او اغه بل عالم لو عالم اغه د اغنه بل مراد اغستوي لکه مثلا ما یو عالم کتاب کته اوسم ژوندې دي لو عالم دی نو سوره بقره کې یوځې کې منچکل د دا وايي او وکانو من قبل يستفتحون على الذين كفروا اوس داغه په نبانې د ځ کې د دلته چې مونږ روایت بانې جرا کوو نو دا روایت کې سدی راغلی دی نو دا اوس کبیر هم دی او سدی چې دی نو صغیر هم دی سغیر دا ووس دی او کبیر چې دی نو دانیکه دی لیکن دواړه په سی بانې مشهور دي نو اوس داغه د هغې نه مراده څغیره غستې دي او زمما په نسبانه دا غینې مراد سو دي کبیر دي نو دا کلکل راځي دا ريوبل عالم دي اغم جونده دي اداغه تحقیق مطابق یوځي کیغه بحث کړي دي نو حالانکه اغه د جرحه تعدیل امام دي باقاعده توربانی او, او په فن کې اغه ته عبور او مهارت ته هم حاصله ده لیکن انسان دی غلطی راځي نو لوی علماء هغه په دې فن کې هغه خوېږي مقصد دا دی اختلاف لکه قدرت لې شي نو متفق دا دی چې په نمونه کې با غراویان یو شان وی عذاب د انسان د دوه راویان او د دوه محدثین په خپل نمونه کې اتفاق دا خو ممکن دی لکه مثلا عبد الله عبد دی خو لیکن بیا چې د پلار نمونه کې لکه عبد الله ابن عمر داسره فرق راغی بدله ابن عباس دی سره فرخ راغې یو ته عام طوربانې ابنی عمر ووي بلته عام طوربان ابن عباس وي بلته ابن زبیر ووي او زه داغو یو عامه خبره ده په کې دومره اشکال شته لیکن اشکال په دی کې زیات راځي چې د رایانو نومونم یو شانانی متفقوي پای کې اتفاقوي د پلار په نومې اتفاق ووي په دی کغ اشکالغ سواشه او به اشکال چې څومره نمونو کې اتفاق برابر برابره پوری راضي چې د نیکه نمونه یوشان اشکال اشكال دومر سیوا کیږي زکه انسان وې يردا دا کې راوي دي او هغه پې کې حقیقتا بل راوي وي زکه چې نمونو کې اتفاق دي او مفترق مراد هم د چې بو نمونو کې اتحاد دي نو یو شان دي لیکن مفترق اصل کراویان اغا اشخاص بالکل افتراق دے بدل بدل دی لغو متفق او مفترق نہ مراد دادی چې په نمونه کې اتفاق دے لیکن په بزات کې او با اشخاصو کې اختلاف دی اشخاص بالکل بدل بدل کسان دی لغتن المتفق لغتن متفق اسم فاعل دے اسم مفاعل من الاتفاق دا دے اتفاق نه اسم فاعل دے او مفترق شدينو اسم فاعل من الافتراق دا اسم فاعل دا افتراقنا او افتراق ستوي زدو الاتفاق دا داغما قبل داغي اختلاف دي يعني متزاد دي استلاحا متفق و مفترق ان التتفق ان تتفق اسماء الرواة دا چي يوشانوي نمونة دا رابيانو و اسماء او ابائهم او نمونه دا غي د پلارانو دا غي د مشرانو پلار نیکو اغه نمونم يو شاني فصاعدن او برور پسيزه يعني دراوي نم دا پلار پلارنم او کلکل د نيكونم دريسلور پشت پوري دا غي نمونه يو شانوي خ انتن اتفق اسماء الرواتي و اسماء و ابائهم چ متفق وي يو شانوي نمونه دراويانو او نمونه د پلاران او او دانګي ورپسېځا خطن ولفظن دا خطن ولفظن دا هغه الفاظ دي چې په دې راوانو اصطلاحاتو کې او په دې اصطلاح کې دا مشترکتی دي خطن ولفظن په خط او په لفظ کې فرق تزاول تعریفو منو نو د دې راویانو دا نمونه د پلاران او ورپسې مخکزا دا پا خط کیم یوشانی او پا لفظ هم یو پا ظاہر بانے خود دوانو مانا یوک کاری لیکن دوانو کې فرق دے پا خط او په لفظ کې فرق دے و تختلفو اشخاصو هم او مختلفوي او مفترقوی اشخاصو هم داغی اغا شخصیت و داغی اغا ذات یعنی راویان مکمل دیو بلن مختلف لیکن نمونا د پلار نمونا د د دوو راویانو د دریو راویانو هغه په خپل منځ کې یو شان وی او راویان حالانکه حقیقت کې بلکل مختلف فيديو بلنا نو پای پا باندې چکم سړی نو پویږي نو هغه ویره بس دا د فلان کې راوي دي هغه یو گنی او در حقیقت هغه راوي هغه بل وی نو پدی کی چې اوس مثلا یو راوي هغه ته وګني اوس اسکو دوانه سه قوینه زبیا خو پروانه کوي زکه د یو سه خپه زبانه ته بل سه قا اغه لکه اوس داما ما چی مثلا د دو مثالونه نو د بازي علماو درک نمونه بخني زکه خپل لوی لوی علما دي اوس پدی کی چې دا یو که کالم د د چداغینه کمراوی مراد اغه ستې دي نو که اغه یوم سقد او زما ده تحقیق مطابق اغا بل راوی دی اغم سقد مزاغ روایت ل zarar نو ورکای روایت لا غ zarar نو ورکای او بشر ته کی چکل اغراویان د یو زمانه خلق وی الا دا چنه چی اغراوی د یو زمانی وی او بل سقد د بل زمانی وی نو بیا خو اغه سند متصل نه دی دا په هغه وخت چې راویان اغه د یو زمانه خلق وی او د یو خلق وی. خبلت بل طرف تا او بل عالم اغه سدی سودی صغیر غستید محمد ابن مروان ما دغینه سودی کبیر غستید نو دوانه ضعیف دی دوانه کذاب راویاندی نو هیڅ فرق نه کوي خو صرف دغه دا چې یو راوی چې دین نو اغه د نوسو نو سو وبنی بیا فرق دی اوس دا د بیلی بیلی زمانه خلک دی اگر چې دوانه کذاب دی او زبر البیان په کې څه فرق پدین رازی که هر او مراد تواخلی نو په روایت باندې کوڅه دي صغیر دې په کې هم غریوایت ټیک نه دی کوڅه دي کبیر دې هم غریوایت ټیک نه دی ومن ذالک خ او د دې نوعنا دا هم دا چې ان تتفق اسماءهم چې نمونه متفق وي نمونه یو شان وي وکونه هم او داږي کنیتونه او داغی کنیتونه اغم یوشانوی خواه او اسماعوهم او اسماعوهم دارنگی دراویان و نمونه یوشانوی و نزبته هم او داغی نزبتونه خواه اغم یوشانوی و نحوی و نحوی او دارنگی هم پشان نور همه ان نورم دسي اتفاقات اگر اتلي شي د دينا علاوه د دي لکه خليل ابن احمد دي خليل ابن احمد دي خليل ابن احمد او ستت اشخاصن شپ قساندي بدينوم باندې ح ايش ترقو في هذا الاسم چغي شركت بدينوم کې خا اولهم یو داغین شیخ سیبوه دی د سیبوه داغش شیخ دی شیخ سیبوه دی سیبوه شیخ دی خلیر ابن احمد الفراہی مشهور عالم دی او بیا داغو بہترین کتاب دی کتاب العین پا لغت کی بلکل په ابتدائی کتابونو کی دی او په گن جلدونو کی دی ما خپل ریسرچ کی د کتاب العين څخه کافی استفاده کړې ده د یو لفظ چکم لغوي تحقیق وی نو که خلیل ابن احمد په 170 هجري کې د وفات دي یان دا تقریبا بالکل د امام مالک د زماني سړې دي او اېما ابو حنیفه د زماني سړې دي امام مالک په 169 هجري کې د وفات په 170 کې هلته کې هغه ددنه نہ کال بعد وفات شويري نہ کال بعد او نہ کال بعد او ديب 170 هجری کې وفات دی خليل ابن احمد الفراهيدي نو اوس پدی کې شپک تسان پدی نوم باندې شریقت دي د پلا نومیم دغه یو شاند دی او د پلا نومي احمد دی قبل داد احمد ابن جعفر نو منس کې صرف دراویان او غتمیز پکار دی قوس دغه زسرف د دراوینو او د پلار نوم کې اشتراک دي قوس راشه احمد ابن جعفر ابن حمدان د نیکد نمونه پوری اغه اتفاق راضی احمد جعفر حمدان دا اوس اربعه اشخاص فی عصر واحد یو زمانه کې د شلور کسانو نمونه دي او چې طالب سند کې راشي او د یو زماني خلق او ته یو واخلی او راه حقیقت کی بل نو ډیر زیات لکه بدی کیو احتیاط کی د وی بیا خپلی تاریخي دي او د دین انشاء الله تعالی مونږ چکلا په باجسان اساني دبانی عملن منکل کار کوزکا علم حدیث دا صرف د وی کتابونو نه دا د مصطلح مصطلحات او د دینه د نزد کیږي تر سوچ په تا احادیث و پسند و پچان بین ته حقیقتن کار اونکی عملن کار اونکی چې پسند کی اتصال د سند بسنگ مالو میں دا سند متصل دی دا راویان پخبل منس کی راوی مروی عنہو دی شاگردان استازان دی دا بسنگ مالو میں اتصال و سند بسنگ کے دارنگی دا راویان و جرح و تعدیل دا بتسنگ مالو میں کمچه دا صحیح حدیث اغا شرائط د دا روایت نه دی دا معلول نه دی پدې کې به خفي علت هغه څنګه معلومې نو دا چې ترسو پورتا عملن پدې باندې کار نې کړي یا ذاته په علمي حديث باندې پويدل هغه ګران کار دی هه صرف داغه اصطلاحات باندې باندې بند پوي شي خو لیکن سبال په یو روایت باندې دې کار نشي کولې دا ځل علم دی د دې لپاره اصل کې ذاته یو زوقم ذوقم کار دی ځکه دا بعض خلکو داغي د سره ذوق نې داغي د سره اډولا اغه دل جس او زما او دی علم سره ځان ل یو خپل میندا یو خپل محبت ته یو خپل شوق دی او ذکر دی مازه الحمدلله د خپل وس مطابق ز په دی علم کې تقریبا دا 15 16 سال یا 17 سال دا زمو شو چې پدی کې زلګ لگ لگ لګیای یعنی پدی کې زبل اوسم دا وې ما چې پدی کې مالا د دینه غسکه هم نه د کړی زکه دا دومره یو جوهر علم دی او من بلکل د تا غنځدې هم لانی ورغلی نو دا اصل کی یو خو د دې د پاره اغه جکم افراد دی کسان دی اغم د دې د پاره نه ملاویږي دا د وېمدا کڅوک مسلن وی هوما نو خلکو مصیبت دادې چاږي پدی فن کې خود نه نکئی چاته د دې ز دکړ نه نکئی نو مسلمانانو کې د بخل د مادم ډې رضیا ته دا نو افسوس ده چې بدی فن کې بیا هغه افراد هغه کم دي زکه بدی فن کې یو سړی چې هغه خپل پويږي نه و ویرا اول خو بدی با باندې سوق زیاتره پويږي نه او دویم داده که سوک پی و دا د سوق په پويږي هم داغه د پار بیا غرهنما داسې نهي چې هغه تلار لار خودن کیچېره په دې تاریخ باندې ته تا په دې روایت باندې دا کاروکا نو دا علم بیا یو تطبیقی علم دے پا دی که عملن بیا کار پکار دے انشاءاللو تعالی دا چې منکل پا دی فن کې یو دودری کتابو نووی چې تاسو ته تا دا استلاحات دا پا خشی نو بے با انشاءاللو تعالی پا دی که عملن هم یو کوشش کود دا خیره نو احمد بن جعفر بن حمدان نو دا به تاسو ته تا بیا عملن پا تولگی چې او راوی اغنمون برایشی میره اوس بددی راوی په خپل منځ کې د افتراق څنګه کو چې دا چرته د راوی نه وي نو موږ بپای کې بیا ګورو د دې راوی استادان سوق دي شاګردان سوق دي نو سلو ورو وانو راویانو داوی استادان او داوی شاګردان هغه ته وګوره نو بس د استادان او د شاگردانو نه رواو دروا عن ہونا بیا پته لګي کله کله داغي نم کله شيوخ هم داسې متفق وي نو بیا داغي نوري طریقي دي نو اره به عمل ان شاء الله تعالی پای باندې کار کوم 14 اشخاص په یو سالور کساندې په دینو باندې په یو زمانہ کې خو اوس عمر ابن خطاب دی نو دا پا راویانو کې سته تو اشخاص اوس د یو زمانہ کې نه دي البته عمر ابن خطاب په صحابهو کې دی او دارنګي بیا په نورو طبقاتو کې دا داسانه ده دا. او صرف د صحابه هغه پہچان اوز دو عمر ابن خطاب و نمبانی کپلان دی طبقو کی پا تابعینو کی کې بیا په یو زمانہ کې بازی خلک زدہ صحابی پہچان خوبتی آسانی او پسندت کې زدہ صحابی اغزیم معلومی ستتو اشخاصن دا شپگ اشخاص تیلان دی پا دی آشیه کی او معمولی غنتی غلطی دا دلی کلی دی قولو ہو ستتو اشخاصن شپگ کسان دا دا دا د شپګوراویا نو نمونه دی و هاذا اغربو مثال اصل کې دا زیات ناشنا مثال نه دی ځکه زیات ناشنا مثال خدامخ کې دی چې کوم په دې عبارت کې حاشیه کې وی ذکر کړي دي او صرف دې ست تو اشخاصن باندې دا عبارت ویلې دي و هاذا اغرب مثال او دا ډیر ناشنا مثال دی یعنی د شپګو کسانو چشپک کسان پا دی یونم مشترک مشترکتی دا دمرا ناشنا مثال ندے نا اغرب غریب یعنی اجنبی او ناشنا بلکہ ناشنا مثال دا امخ کی ذکر کردے دے وَهَذَا اغرب و مثال او دا ناشنا مثال دے دا مصنف ہوئی رَأَيْتُو فِي كِتَابِ الْمُتَّفِقْ وَالْمُفْتَرِقْ لِلْخَطِيب بغدادی خطیب بغدادی پا دے فن کی متفق و مفترق پو نمبانی ہم کتاب لیکلے دے ب او د نړیوال مثال د چما د دې مثال په کتاب متفق او مفترق د خطيب کې وکټ کم مثال اکثر واكثر عدد او د ټولو نا غزيات شمار چې په غنوم کې راویان په خپل منځ کې مشترک مشترک دي متفق دي اتفق فيه الرواتو چه اغازیات شمار چه پایی کې راویان متفق دی په نم کی فی هادل کتاب پا دی کتاب د خطیب کې هوا سبع تا شخصا یعنی په یو نوم کی اولیس راویان اغرا غلی دی اولیس راویانو دا مشترک نم دی او اغا سوک دی اغا بیا چه تا متفق او مفترق د خطیبو گوری نو پایی که عبدالله بن حارس دی یو راوی اوز دا عبدالله بن حارس تقریبا 9کان بحانوي تران چورانان دغه چې کم دغې هغه نمبرنگ دی نو په دغه ځای کې دا راوي ا هغه تیر شوي دی بدله اب ن حار په دی نوبانې اول اسراان مشترک دی نو چې تا اوس صند کې بدله اب ن الحار را او بیا دا د یوي زمانې خلک کوم وی یا د سندت په درمان کې کی نو تا ته اوڅ په د لږې چې دوي نه کوم عبدله مرات دی فا اهمیتو و فائدتو دادی علم اهمیتو دادی فائده صدا و معرفتو هادا نوعی دادی نوعی دادی دا علوم الحدیثنا دادی معرفتو دادی پویا مهم جدا دادیر نهایت احمده دا فقد زلق بسبب الجهل بهی غیر واحد من اکابر العلمائی تاکی خویدلی دي. بسبب الجهل بیهی پا دی بانی ده ناپوی ده وجه نا سسو قصدن نکی خوبار حال پا دی د ده, ده ناپوی ده وجه یا پا دی د ده, ده جهل نمورد خطا که والا زکر ناپوی خونی خوبار خطا شی بسبب الجهل بیهی پا سبب ده خطا که دو بانی پا فن سرا غیر واحد ده یون زیاد علماء یعنی گرن علماء غندا کبیر علماونا په با دې باب کې اغي خطا شي ویلي ومن فوائدې او د دې علم د فوائد نو سوي عدم و ظن المشترکین فی الاسم واحدا چې کوم په اسم کې پونم کې چې کوم راویان هغه مشترک دي مشترکین فی الاسم دي پونم کې چې کوم راویان هغه مشترک دي د دې علم فائدہ دادا چی عدمو عدمو چی دا چې عدم عدم الظن بهم واحدن چې سړې په هغه راویان باندې د یو راوی د غي ګمان اونکي مطلب دادے کم چی دا دی کم چې د علم فائدہ دا دا چې هغه راویان په نوم خو مشترک دي لیکن چې یو سړې یو قاری یو د حدیث مطالعه كون کې اغي او یو هغه خیال نکي مع انهم جماعه بوجود دین چیاغه جماعت وی یعنی اغه گن راویان وی لیکن ددی علم فائدہ داده چې تا ته دا خبر اخی چې بدی با باب کې ته د احتیاط نه کار والی دا سینچ په ددی د پارا بیچد کم خپل کتابونه دي متفقه ومفترق دارنګ مخ کې بده ابن معقوله اغه کتاب راشی په دې باب کې اومدا کتابونه چې تاسو رہی چې پای پا کتاب ته اندازې یو په دې اصل کې زیات راویان دی هم نه د په راویان دی مزه بهرل چې بندا دې کتابونو مطالعه کوي لوبیا چې د مخه تا غراویان غراشی او چې کله استاد علم حدیث سره تعلق مشی نو بیا ته د پسننت کې د مخ کی, کی رستونه د تا ته پته لګي چیرته دا فلانکي شاګرد راغی یا دین مراد فلانکي استاد دی اگر تا ته دا غی د ممارسات نوم پته لګي چې کله استاد علم حدیث او د اساني دوسره شپا و رزوی یو ناستا ولادوی عدم و زنی المشترکین فی الاسم واحدن معا انهم جماعتن چی پدی نمکی مشترک راویان پدی بان د دا دیو راوی گمان اونکی عدم و زنی را... گمان پی دیو اونکی معا انهم جماعتن سرد دین چی آغای یا جماعت وی یعنی گرن راویان وی او طول مختلف مختلف وی نو ده ده علم فائده ده چه بنده و ده که احتیاطو کی جیرده گن کسان دی یو کس نده و هو عقس المهمل اللذی یخشا منه ایو زن الواحد و اثنین مهمل مخیراروان دی او ده ده مهمل بر عقس دی که آغا مهمل یخشا منه چه داغی باره کی دا یو خدشوی یو دا یو خوفوی دا یو یروی چې ان یو زن نه کله کله داسې وشي یو راوی وي دا دواړهغلیانې کې دی شي کله کله یو راوی وي لیکن د هديس مطاله چې کم سړی کويغا یو راوي هغه دوه کسانو وګړي حال کې قی خ یو راوی وي او کله کله د دی براک شي کله ګن راویان وي او لیکن یا متعلق اونکی اغا داغین یوراوی اغاو گرنی حالانکی اکسان بلکل مختلف ہوی یعنی دوانا امکانات اغا کیریشی نو دادی انواعو دو دو علوم الحدیث فائده دادا دا چه تا تا فرق خی دویم دا اتمیزو بین المشترکین فی الاسم دادی فن فائده دادا دا چه تا تا دا و نمکی چکم شریک راویان دی داغی منز که تتمیز کئی فروب به ما یکوونو أحدو همماثقتن لو ډیر کله یونو أحد همماثقتن به یو د د دوانو رایانو نسیقاول آخرو ضیف او بل به یعنی پهدي کې اصل کې فرق دا دی علم اعلم کې فده ده د چې تا ته تمیزو کې د رایانو ځکه یو راان خو ټول د جره او تعادیل په اعتبار سره یو شان خو یاو راوی هغه بس یقوی نو داغه د وج نه دا غ روایت ځان له حکم جوړیږي بل راوی هغه ب ضعیف وي نو د وجه نه غ روایت قابل عمل نه ګرځي نو فیوز عف نو کچرته یو سړی په فن فن باندې ځاپو یونکي نو فیوز عف ما هو صحیحن نو ضعيف ب اوجرزی هغه چې هغه صحیح روایت وی ځکه راوی به یو وی د به بلوغنی نو ده بصحی روایت تا ضعیف ہوئی او بالعکسی یا ده بصحی روایت تا ضعیف ہوئی یا به ضعیف روایت تا صحیح ہوئی دوان امکانات اغشت ده مطا یحسنو ایرادو ہو خیر تا پریشانکی گم ددی راتلل او ددی اغراوڑل دا, دا پکم زیکی مستحسنوی ددی اغراوڑل یعنی پکم زیکی دا خوی مطلب دا ده پکمځه کی د دې امکان دا سشتا دی چې انسان هغه په خدای کی او په غلطی کی واقع شي د متا یحسنوا ایراده نه مراد دا دی یعنی هغه کمځه کی راوړل د دې مستحسن دی خو وی چې او سره په هغه ځکه د احتیاط نه کاروالي او په هغه ځکه د غلطیونه کی له دې دا خیر ده په هر ځکه د نمونه د اشتراک نه پریشان کیګا چې مختلفو طبقاتو کی وی نبی اخوسه پریشانی نشتا زکه یو به یو راوی روستو زمانی بل به یو راوی د مخکی زماني وجتا تا داغي د دا غدمانو د مخکی والی رستي والی پتی نو د پای کی منذب یا په اشتباکه نو واقع کیږي ویحسن ایراد المثالی او مستحسن دی او خده خد راوڑل د مثال یعنی د دې فن نه مثال په اغاز کې راوڑل دا فده منې او یا مساً تاله د فده در کوې چې ته د د نو نه خبر شی فیما په اغ صورت کې شطرکر راویانې او رواتو فيسم کله چې دوه راویان یا د دوه نزیات راان دا په نوم کې یو شانوي وکانو في اصله واحدن او بلکل په یو زمانه کې په یو زمانه کې دا یو راوی یا ګن راوییان دا د یو زمانې خلک وي او تاله پسنت کې را شي او بیا په خود دی بالکل انسان نورم په اشتبا کې واقع کې ووش ترکوفی بعدې شوخی چې شیکوي دا په بعضې استستازانو کې هم اوس پسنت کی یو راوی تا د راغې چې پاغ نوبانې نور راوییان همشته دی د یو زمانی خلق دی قاسته د مخک روستونه د استادانو شاگردانو شاګردانو نه دایي فرق کی چیردا پدی سنت کی اوس چې مثلا پسانت کی نمراشی نو دا راوی نه یو طرف ته داغه شاګرد وی بل طرف ته داغه استاد وی او دا غی نه بند دایي منځ کې فرق او کی چیردا دینه مراد فلن راوی دی په هغه ځای کې سړې نورم لګی احتیاط هغه پکار دی چیراونان هغه په استادانو کې هم مشتراک وی یو wayat ke ye nishakardan نو اما اذا کانو نو پاغه وخت د دې د مثال راول دا بیا ډیر خوند کوي او ډیر مزه کوي د يحسنوا ايرادههونه مراد ده دي یعنی پاغه وخت د دې د مثال راول بیا ډیر خوند او ډیر مزه کوي چ انسان بیا په هغه زه کې تتبع وتعال شو کی چې ال تت هوینشی او دارنګې دوکانې شي که اما اذا کانوا فی عصور متباعدت هر چې دارویان په مختلف او لرو زمانو کې وی یو د یوې زمانې دی بل د بلې زمانې دی یو مثلا د د قرن سانی دی بل د قرن سالیس دی یو د دویمه صدې دی بل د دریمه صدې دی نو فلا اشكال فی اسماءهم دای په نمونو کې بیا سه اشكال نشتا کهغاسم د یو بل نه لر لري دي او د ایمن ک تمیز کول بیا آسان وياش هرر المصنفاات في مشهور تتصاانیف په دفن ک کم دي یو ن ختاال لډویل کتاب المفق او مفتق د خطب بغدادي وه کتاب حاف نفسون او دا یو جامعه کتاب د حاف یو جامع کتاب دی او نفیس او ډیر عمدو بهترین کتاب دی او چاپم دی بل پدی کې د محمد ابن طاهر دی المتوفى سنه 507 هجري تقریبا خطيب او دا شوای د قریب قریب د یو زمانه خلق دی چیرې کتاب الانساب اغا چی اغا شان دی الانساب المتفقا اغه نسبونه چې اغه یو شاندی د حافظ محمد ابن طاهر دا اغا محدث المتوفى سن अपन څو سات حجري او لیکن د بیا وهو له نوع خاصه من المتفق د صرف په انساب باندې کار کړي دي یعنی کم راویان چې هغه په نصب کې د یو بل سره متفق دي د بیا صرف یعنی د نمونه او دغه سيزونو ډېر انواغه نه دي رايوځي کړي بلکې د صرف په نسب باندې کار کړي دي چې د باځ راویانو دغه نسب یو شان دی وایی نه بند په اشتباھ کې پریوزی و هو له نوع خاصه من المتفق او د متفق کې په یو خاصه نوع باندې دا کتاب اغلی لیکلې دی بارل بیا هم کمال کړه دی